Esker eta xagi arte Kutsabira proiektu aipatu behar dugu orain eta gurekin Peio Arantzabala, egunan. egunon? Egunon. beraz e, proiektuko arduradu nazira eta baita e, bai honako Bernatetxepareko lizioko langilea kutxabira proiektu berria iparraeguaren barne em, plantan ezarri duzuena. Oztrinda elburua, zendako egiten duzu hori? Bueno, elburua, hau... E, hartitzenak kezka batetik, Hau eh? da, e, guk e, kezka bat bagenun, eh, ikuste genun, e, e, aipatzen zirela bai, e, euskal jai deitzen ditugu horiek, haudak orrika, herri urrasa Nafarroaren eguna iparragoa bera, ba bertan bera gelditzeak galera ekonomiko eta ekartzen zizkion, herri mugimendu i eta eta bar. Baina, bueno, guk e, Genun, eta galera emozionalak e, nola, nola neurtzen ditugu, ez? Hau da, e, gazteak ditugu hemen, e, gazte horiek e, eldutasunera pauso horiek ematen nahi dia, eta erreferentziak, Euskal Nortasunen erreferentzia horiek, ba, festa horietan ikuste ditugu, ez? Eta eindezak egu zerbait, ez? Galdera hori zen, eindezak egu zerbait egin e, garria dena e, kontestu ingur honetan. Eta, e, bueno, okurritu zitzaegun, ba, jendean pandemia, mugitu horretaz... Pandemia gara juntan, noski... Hori da, hori da. Osasun krisi edo delako hau, ez? Hainbat muga ezarri ditu eta horregatik gelditu dira bertan bera besta horiek. Eta, bueno, esateken, bueno, ba, jendea mugitu hor jende jendeko puru handiak batetik bestera, ba, guazen obietu bat mugitzea, herririk herri, eta hola biatu zen. Gero, kompartitu genune gogoeta, oze, hau partitu zen, etxeparelizioan bertan, langile eta irakasle batzuen gogoetak ziran, eta iparragoak e, bete bat egin zun gogo eta horrekin eta gaina, galera emozionaloiek adin guztietan e, zabaltzen dira. E ez eza bakarri gazte denborako edo Euskal Herria herri da olako ekimenetaz ikuste. Eta hori da helburua beraz erreferentzialta bat sortzea egoera bitxuntan. Bai, bai eta Arargi bueno, utzi nahi dugu guezgato zela ezer ez ordezkatzera, e? hau da e, nola baitere, galera gal emozionaloiek apaltzeko asmoz e, egiten dugula, e, ez da, Ez dugu bitauteko, hau da, ekimena hau ingo da 2008 batean, eta espero dugu kontestu inguru aldatzea, eta ez berri errepikatzea. Kutsa bira daitzen da, kutsa, beraz, itzulika arren dugu. Zer da kontzeptua susen? Bai, beraz, zerri e, ba, Euskal nuskal errantak goten zian kutsa, egurrezko kutsa undi batzuk, den ikustez denak ikusi ditugula noiz bait, ba horren erreprika txiki bat izanen da, e, egina dagona, eta eneko eta nagorekin dute, donostiko bi artistek, eta hor sartuko dugu Eametsa Arzeiosekin mezu bat, mezu hori dago zuzendua Euskal Herri guztiari. Euskal Herri guzti zabalari sango nioke, zeren diasporan eta bizien Euskaldu nahi ere irikia da eh, mezu hori. Beraz, mezu hori gukaldetuko dugu irakurtzea herri bakoitzean, eta aldi berean eskatzen digu herriei ba haien desioak ametxak edo aldarrikapenak sartzea kutxan. Hau da, kutsa hori elikatzen jute herrizherri eta bain bukaeran segurara iristen denean, ba, amesten dugun Euskal Herri hori, ba, kutsa horretan edukiko hmm. dugu, ez? Mezua bada peio idatzia da, ametsekia ja denik plazaratu duzu bideoetan, ametsa saiosekin irakurria du. Laburbildu, zer da mezuaren ideia? Itzada lagure lurra, ez? Hau, hau da, euskera da gure Gure lurra, gure herria, gure nazioa deitu euskara da. Eta hor beraz Aldi bakots, Etapa Bakoç norbaitek gehituko du mezu bat kutsa hortan. Hori da. Zenbat zenbat etapa izango dira? Ta noiztik nora da? Bai, hasiko e, da martxoak 20ean Patagones herrian, Argentinan eta abia puntuei Euskal Herrian izango da Baiona eta hor, e, bai ez ditxurroblez kolegibak eta etxepar elizioak e, astapena emango diote. Eta aurre ikusten genitun, berrogei bat eta paraezira leritxiko, baina bon, ikusten egea, ba, segurazki berroita marren bat ten bueltan ibiko dela bai. Eta bukatuko da? Bukatuko da, maiatzak hoi eta hau da, maiatzak hoi eta izango da se, e, e, urruñan eta hoi eta seguran. Zergatik, urruña eta segura bukaera hori, ba, Orko jendearen harremanak sortu zutelako iparraego alkartea ez. Bila betez 40 piku etapa izanenda, izanen dira, hautatu duzu erreduzu Argentinan hastea sendako, bai, harremana ba genun etxeparelizioak hasizun harreman txo bat eh aberri etxeakin, eta aipatu geneenean proiektua soragarria iritzu zitzaien eta errantzuten parte hartu nahi zutela, ezta gure astapenean eztan ideia arabidaltzea kutxa fisikoki. Baina e, bueno, beraien hitze egin da eta ikusi ze ilusio eta ze zirrara pizten zitzaien, ez kutxa bera fisikokian egotearekin, ba, tekniko gizaila bazan ere, ba, lortu dugu eta aldaianik Ez, ez da. E, ah. Partituko dara otsaiak 28an. Ados. Ah, Hartuko dio abihoi bat. Eta Argentinara... Ba, no, baitek eramanen du, han emanen dute mesua? Hori da, begida, Lazkauko barnetegian da dagoen argentinar batek eramanen du. Eta ekarriko du beste Argentinar batek? Hori da. Handik unat. Entxatu zirezte, berrogoi etapa horiek e, banatzea Euskal Herriko provintzia desberdinetan, herrialde guzietan, hori da ideia. Bai, e, iparragoak 8-6 urtea mazki, bere, i, bueno, ibilbidea edo... I, ber, Orduan, egin ditu harremanak e, hainbat eta hainbat herriekin, ez? Eta pentsatu genuen, bueno, ba, guazen e, gure harreman sare hori ikutzea lehenik, eta, eta guazen piskat herrialde guzi eta eskualde guzietan e, pasadaria bermatzea. Eta hori ja lortua dago. Atzo se nasken epia izena maiteko, ezin da izena eman. Nor parte hartzen du hori elkartzeak dira, pertsonak dira. Begira, badaude ikastolak, badaude ikastetxeak, badaude instituzioak, badaude eh gaztea da, gaztetxe, beste motatako elkarte mota batzuk ere, e, kirol inklusioan dabiltza jendea, beraz oso anitza da. Nikuste eto oso zabaladala eta gure filosofia hau da, herri bat gara lurralde lotua gera eta Euskara da gure izkuntza. Guk hori da eskatzen genun genuen. Eta eragile bueno, era asko daude Euskal Herrian. Asiko da diasporan, Argentinan, errandu zu, Euskal Herrian beraz probintzia provinzia guzietan, Siberua, Asenaforo-Lapurdi, baina baita ere, Bizkaia, Araba, Gipuzkoa eta Nafarroan, baina, Europan, Euskal Herritik, Kampo ere? Bai, bai... Nun e... adibidez? Bueno... Ezin da erran. Ez, ezin da erran, ezin da erran. Piskate da, zeren e, pst, nahi dugu e, ibilbidea aurkezten degunean, ba, ikustea ere jendeak piskat sorpresa hori edo mantendu nahi dugu bai. Errandu zu maiatzaren sortzian eldu dela unat etxepar Eliseora. Ez, apirila. Apirilaren sortzian markatu bai. eldu da, apirilaren sortzian eldu da etxeparera unat bai honarat. Adibidez, Eliseuan ze mesu sartuko duzu, eh? badakizo, jadanik? Bai, bai, hori, bueno, ikaslekin eta konpartitu genuen baita eskuntza taldean ere eta bueno, guk argi genun gure aldarrikapen historiko bat dala baso euskeraz nahi dugula, eta hori sartuko genula. Gero aurten gertatu zaigu ba hoieroa arrazoi politikoengatik e espulsatu izan dela, estatu frantxezetik, eta gure amets bada ere oier lizeora bueltatzea, ordun bi amets horiek sartuko ditu kutsan bai. Eta bukaera, maiatzaren, ogoi tamarrean, ogoi tabiatzi, ogoi tamarrean urruina, segura, nola bukatuko da festabat izanen da, nola izanen da? Bai, bitxia izanen da, ziren bezperan e, urruinan izanen da, festa ikusiko dugu aldintzen nola dian, baina saietuko ega festa handi bat egiten, Eta gero txirrindulari talde batek eraman du urrengo egunean segurara Eta beraz e, txirrindulari talde horreke segurara Iriste hori guk irudikatzen dugu ba, jendetsua Baina ezakigu, ezakigu posibilizango den edo ez Guke ala ere bermatzen duguna da Hau hasi eta bukatuko dugu. Estatuak estatu eta pandemiak pandemia. Hori galdetuko litzun, hala ere pandemia egoera baldin bada, baldin bada konfinamendu, baldin bada etxeratzea egindu, badena gaur egun nola kudeatuko duzu aintzi ikusi duzu hori? Bai, aldan bezala. Baina determinazio osoa dugu, eh. Kutxa joananda. Bai, hori da. Bai, eta la, bai. mugak izten gutela, dugu, muga kisten dizkigutela pasako du muga kutzarekin eh, argi dugu. Ikusko dugu, Peio Arantzabala, ze maten duen, erramezela asiko da hau martxoaren ogoi ean, eh? ez baina izokar, Argentinan, Nahi. eta bukatuko da maiatzaren ogoi tamarean, bi labete pasabera azkenean ironen du. Mile gurekin izaniko izuntan, eta ondoko egunak arte. Da, mile zuei.